وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدًا Mi u životu često čujemo neke izraze koje su nadefinisali određeni ljudi i kao takve ih prihvatimo u svom životu i pojma se ponašamo i kada se ta riječ spomeni mislimo na određenu definiciju koju smo naučili ja od ljudi, ja od društva u kojem živimo. Nekada su određeni, određeni termini neispravni i na osnovu tih neispravnih termina čovjek zauzima negativne stavove. Nekada taj neispravni termin koji si od nekog čuo može te dovesti do toga da u životu napraviš velike greške i da ti taj termin bude idol, a da u stvari to e, nešto što odvodi od puta Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Sjećam se kad sam bio dječak da sam imao želju da u svom životu postanem evlija. Jer kad sam bio dječak, kad sam bio u metafu, kad sam učio kod efendije, često sam slušao tu riječ. Što kroz efendijine vazove, što kroz ilahije i kaside koje smo kao djeca učili, i onda se čovjek usadilo u njega ljubav prema tim evrijama, koji su nam definisane kroz ilahije i kaside kao određena skupina ljudi koja ima posebne keramete, nadprirodne moći, može da uradi nešto šta, šta želi kada želi. I većinom su to drviši. Ljudi koji sjedi u teklijama, ljudi koji su napustili ovaj svijet, ljudi koji žive kao askete na ovom donjaluku. E, I kao takva vizija jednog evlije, ja sam kao dječak želio da budem evlija. Sada kažem hvala Allahu što nisam postao evlija na takav način. Jer ta definicija evlije je neispravna. Nije oskaldo sa našom vjerom, ali nažalost, to se dan danas ljudima servira. E, većinom su danas, i dan danas, evlije su made in Turkey. Svi su u Turskoj. Vrlo teško nasje evlije uvan Turske. I većinom su sve svi tarikati u Turskoj. Jer te, te novotarije u našoj vjeri su započele iz Turske, tako reći. Većina tarikata su započele iz Turske. Imaju svoje, svoje mjesta u Turskoj svoje tekije, svoje nekakve menzile i tako dalje, sve to nema osnovi u našoj vjeri. I zato se ja pitam sebe, pitam i vas, šta je to evlija? Ko je Allahov evlija? Da li želimo biti Allahov evlije? I kako postati Allahov evlija? Mi ćemo danas od Kur'an i Kerim pokusati odgovoriti na to pitanje i dokazati da svako od nas može biti Allahov evlija. I da Allahov evlija nije osoba koja ima keramete, koji on može da upravlja. Allahu vevlija je osoba kojeg Allah počasti određenim stvarima. Ashabi, a znamo ko su bili ashabi, oni nisu imali te keramete. Nije Obwekr, ni Omer, ni Osman, ni Alija, ni niko velike ashaba nije bio u stanju da uradi nešto uh, nadpirodno, samo od sebe. Čak po sanih sallallahu aliju sallam, koji je najveći Allahu vevlija na zemlji, nije imao moći niti sposobnosti da upravlja određenim stvarima u svemiru, niti da mijenja nešto što je Allah postavio kao sunnet na ovoj zemlji. Zbog toga se postavlja pitanje ko je Allahov evlija. Na to nam pitanje Allah odgovori u Kur'an i Kur'an i je knjiga koju kada čitaš, ako želiš nešto da saznaš, mora da pričitaš čitao Kur'an da bi saznao o, čemu se, o toj stvari se govori u Kur'an i Kerimu. Znači kada da saznat ko su Allahov ne nemoji sam uzeti jedan ajet, nego pokušaj skupiti sve ajete koji odgovori na tu temu, da bi došao do najakšeg kosa Allahove vlijerati možda Allah na jednom mjestu kaže nešto o vlijama a na drugom mjestu definiše vliju pa kada spojiš to dvoje dobiješ pravu sliku o evliji. Allah subhanahu wa ta ta'ala u suri junus u 62. ayetu kaže ela inna awliya allahi la khawfun 'alayhim U prevodu bi to značilo ro e dojsta Allahove vlije nemaju čega da se boje, niti imaju za čim da toguju. Znači ovdje Allah počinje e, ovaj aj sa Ela na dvrtkom, to je, e, su riječi koje prihlače pažnju ono koji to sluša. Inne, Ela je Inne, Inne je potvrda. Znači Allah s.a.v. kaže, e, doista Allahove javlije nemaju čega da se boje, niti imaju za čim da, da, da toguju. Nemaju čega da se boje, Na dunjalku i na ahiretu. Na dunjalku nemaju čega da se boje kod smrti. Niti će čega da se boje kada, kada onaj, budu u berzahu. Nemaju čega da se boje na nasudnjem danu. Niti će žaliti e, na, sud, na ovom svijetu zbog dunjalka koje ostavljaju. Niti će žaliti zbog onoga što im je Allah pripremio na nasudnjem danu kada se budu proživljeni. Znači, Allah ove vlija ne tuguje i nije ga straha. Nijedu na dunjalku Niti na onom svijetu će ga Allah subhanahu wa ta'ala učvrstiti i bit će siguran i na sudnjem danu kao i na ovom svijetu. Ko su Allahove vlije? Allah nam u ajetu poslije ovog ajeta definiše vliju. Kao da neko pitao, dobro, ko su ti Allahove vlije pa da ja budem od njih? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, To su oni koji budu vjerovali, I budu se Allaha bojali. To su oni koji, koji budu vjerovali i Allaha se bojali. Znači, to je definicija evlije. Ko je evlija? Evlija je insan koji vjeruje u Allaha, u Kur'ani Kerim, vjeruje u poslanika sada Allahu alaih sveme i u sve ono sa čime je došao i koji u isto vrijeme to primjenjuje u svom životu. Radi što je u mogućnosti da uradi od hajra. Nijedan insan ne može sav hajru raditi. Mi od hajera radimo ono što možemo. Poslani Karaisalam kaže nama, kada vam nešto naredim, uradite od toga ono što možete. Kaže, a kada vam nešto zabranim, onda to ostavite. Kada je haram u pitanju, mi moramo save vrste harama ostaviti. Ali kada je anaj, halal u pitanju, kada su naredbe u pitanju, onda od njih radimo ono što smo mogućnosti. I to je Allahove vlija. Svako od nas, kada bi na ovom svijetu primijenio ovaj ajed, moglo bi postati Allahove vlija. Kada bi iskreno vjerovao u Allaha i njegovo obećanja i ono što je rekao, kao što vjeruje danas novinama i nekakvim drugim ljudima koji nešto govore na ovom svijetu i kao što je vjerio poštanika sallahu sallam i ono sa je došao, taj insan bi mogao biti na ovom svijetu Allahova evlija. Zato je evlija Allahov nije to nekakav misteriozna ličnost. Nekakav insan poseban, niti se evlija prenosi je koljena na koljeno, kao što je to kod nas slučaj u živčićima, gdje umre evlija i sin postane evlija. Gdje to ima? Znači, gdje, se, gdje smo to naučili? Kako možemo tako nešto prenositi iz koljena na koljeno? Zbog toga, uvijek se treba vratiti na Kurani Karim. Ovdje Allah u Kurani Karim, nam, Karimu nam objašnjava da je Allahov evlija, čovjek koji je i čovjek koji je bogobojazan. Dalje Allah kaže... O evlijama kaže, lehum ul fil-hayati dunia u fil-akhire. Kaže, Allahove evlije, njima će doći dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu. Na ovom svijetu kada budu umirali, Allah meneci, meneci će ih obradovati. I na onom svijetu kada budu proživljani, meneci će ih obradovati kada budu proživljani e, na danu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, la, la tabridali kelimati lah. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. Ono što je Allah obećao, to se mora ispuniti, to se mora dogoditi. I tu se ogleda jačina imana čovjeka. Ima puno ljudi koji, da kažem, sumljaju u neke e, ajete u Korani Kerimu, sumljaju u neke hadise poslanika, se to kaže na njihov slab iman. Zbog toga pravi evlija Allahom je kao evvekr. Kada, kada mu se nešto kaže, ono to povjeruje i kaže to je istina. Kaže Allah s.a. ta'la, ralike huve el fauzul to će zaista biti veliki uspjeh. I toga u našem životu treba da neke stvari ponovo definišemo, da vidimo da li su definice neke stvari ispravne. Jer zamislite insana koji smata da je vlija onaj, nekakav dariš u nekoj tekiji, koji, koji napušte ovaj svijet, koji ne zna sufaru i koji ne, ne poznaje Kur'an i Kerim, da je to nekakav Allahove vlija, a taj čuje je daleko. Od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što kod nas u zemljici ima čovjek koji je u tekiji glavni a ne zna sufare. Kako taj čovjek može biti glavni u teki, a ne zna sufaru? Gdje je on sa Kur'anom, sa Allahovim riječima, da ne gulim ostalim stvarima, da čuke ne pismen? Kako može predvoditi jedan džemat? Može samo kod ljudi koji su neučeni. Zato znanje vodika ka bogobojaznosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَّقُ اللَّهُ وَيُعْلِّمُكُمُ اللَّهُ Bojte se Allaha i Allaha podlučava. Nači Bogova jaznost i znanje, to dvoje čovjeka dovodi do Allahovu subhanahu ta'ala zadovoljstva i do vilajeta Allaha subhanahu ta'ala. Molim Allaho uzvišnjoga da budemo od onih na koji se odnosi ovaj ajed, da budemo od Allahovi evlija na ovom svijetu, da nas Allah sačuva, učvrsti, I da nas ne bude strah ničega na ovom i na onom svijetu i da zaznit mi dugujemo. Subhani ke Allahum muhamdik, ašeru en lai ilahi wa atubu idik.